Cerbul și broasca țestoasă Într-un sat trăia cândva un boier care avea o grădină mare cu pomi fructiferi. Temându-se că s-ar putea ca oamenii să-i fură din fructe sau ca animalele sălbatice să-i facă stricăciuni, el a împânzit grădina cu capcane, încât greu ar fi putut cineva intra în grădină fără a cădea împreună dintre ele. Într-o seară, un cerb a intrat în această grădină și deodată și-a simțit piciorul strâns de o capcană. Bietul animal a început să se tragă din toate puterile, pentru a-și scăpa piciorul prins, dar în zadar. Cu cât tragea mai mult, cu atât și capcana se strângea mai tare. Timpul trecea, piciorul îl durea și sărmanul cerb vedea cu disperare că își va pierde viața acolo. Dar, într-un tufiș din apropiere, stădea ascunsă o broască țestoasă, care privea la încercările dezădăjduite ale cerului de a scăpa din strânsoare. Văzând că puterile bietului animal se-i fără folos, broasca țestoasă se apropie de el și îi spuse Nu mai trage, pentru că această capcană este făcută în așa fel încât se strânge tot mai mult pe măsură ce tragi. Numai omul știe să o deschidă. Singura ta scăpare este să te prefaci că ești mort și, când stăpânul grădinii va veni dimineața să te ia, va trebui să-ți scoată piciorul din strânsoarea capcanei. Atunci eu voi striga fugi, iar tu să te grăbești să Ne Neputând face altceva, cerbul se lungi în iarbă și rămase culcat toată noaptea. După cum prevăzuse broasca testoasă, boierul a venit în zori zilei. și, când a văzut un cerb prins în capcană, nu mai putea de bucurie. În acest timp, cerbul sătea atât de înțepenit încât ai fi jurat că e mor de mult și boierul crezut la fel, cu toate că privi cu mare atenție. De aceea s-a apropiat de capcană și a deschis-o pentru a duce cerbul în casă. Însă, în acel moment, broasca țestoasă strigă așa cum se înțelesese cu cerbul, iar acesta fu în picioare dintr-un singur salt și, până să se desmetecească boierul, el ajunse afară din grădină, unde nimeni nu-l mai putea ajunge. Totuși, nu se îndepărtă prea mult ca să vadă ce se întâmplă cu broasca țestoasă și, la nevoie, să o ajute la rândul său. Supărat focă pierduse bunătatea de vânat, boierul se gândea să se răzbune, pedepsând pe cel care îl păcălise. El căută bine întufiș, găsi broasca testoasă și o duse în casă cu gând să o omoare în marchinuri. Când însă privi pe fereastră, văzu că cerbul rămăsese chiar lângă marginea grădinii și șchiopăta așa de tare încât abia se putea tărâ câte un pas. Îndată se gândi că ar putea să-l prindă și, lăsând broasca țestoasă, luă un topor și alergă să omoare cerbul. Dar acesta nu era șchiop, ci nu mai se prefăcea ca să-l atragă pe om departe de broasca țestoasă, care-i făcuse atât de mult bine. De aceea el continuă să se îndepărteze încet, șchiopătând din greu, până când băierul ajunse la câțiva pași de el după care făcut sprinte în câteva salturi, lăsând pe boier în urmă și iar început să se tărie greoi. Boierul alergă iar spre el, cerbul îl lăsă să se apropie, apoi iar se depărtă. Urmărirea a continuat în felul acesta destul de mult timp. Când boierul era departe, cerbul abia se tăra dar când urmăritorul se apropia, estețul animal făcea salturi mari, care îl ajutau să ajungă cât colo. După câtva timp, ei se găseau departe de casă și de grădină, chiar lângă pădure. Socotind că broasca testoasă a avut destul timp să scape, cerbul încetă de a se mai face pe șchiopul și iute ca o săgeată despăru în deseșurile pădurii. Obosit și furios, boierul se întoarce acasă, hotărât să-și verse tot necazul pe broasca testoasă. Însă aceasta înțelesese planul cerbului, așa că, în data ce se a văzut singură, o luă la picior, ieșit din casă, trecu printr-o grădină vecină și se ascunse într-o văgăună unde nimeni nu mai putea găsi. Iată cum două animale s-au ajutat între ele, arătându-se mai deștepte decât Lacomul și răutăciosul Boier.